Дим. Його, мовби би, викидало з велетенської печі, зносило на церкву. Як же я давно був у церкві? Церковні бані служать мені тільки мітками, по них вибираю дорогу. Десь неподалік чувся цокіт металу об метал. Луговою дорогою від села летіло два вершники. Лісова дорога перехрещувалася з тією. Вершники пролетіли за півсотні кроків від мене. Обоє на ходу повернули до мене обличчя, і враз я впізнав у передньому пана Юса. Клинцювата борідка пікою супроти мене. Пан Юс утікав. Я не думав над тим, від чого і від кого він утікає, від чого ще, увірвався терпець Посполитим, і вони взялися за шаблі та коси. Може, прочули про близьке козацьке військо, може, якась козацька чата, як оце і я переправилася через Дніпро. Я рвонув правий повід. Лугова дорога не відлунювала копит, тільки подеколи чавкотіло. Праворуч ставав стіною ліс, ліворуч зводилися списи очеретів. Це була та сама дорога, якою я позавчора втікав від погоні, а тепер сам ішов погонею. І вершники попереду щосили шмагали коней, оглядалися, і я на відстані відчував їхній страх та їхній неспокій. Знову червоним колесом крутнулася переді мною земля. Помінялася місцем з небом, упала під ноги, а небо хитнулося. Пекельний жар палив в мене, а в тому жару, в сивому моруці, стріміла одне слово – догнати. Догнати. Догнати? Навіщо? Помститися за кривду свою і людську? Убезпечити себе надалі? Не знаю, але в цю погоню я вклав усе своє життя. Я усе вкладаю все життя. І мчав, і поволі не здоганяв. Враз вершники попереду розділилися. Перший далі утікав, другий, гайдук відданий панові до дна душі, крутнув коня, зустрічав мене спочатку, він зустрів мене кулею. Я побачив, як зірвав з плеча рушницю, кинув її до плеча, але й на цято не сумнівався, що не влучить, і куля справді прогула джмелем вище голови. А далі шаблею. Білою зміюкою шабля звинулася над його головою. Моя шабля вже спивала жалом вітер. Вона була жаскіша, навальніша, рішучіша, веселіша, вона нападала, а та друга оборонялася. Я підлітав до гайдука, як і кожен вершник у бою з правого боку, але за три скоки рвонув коня ліворуч, високо звівся в стременах. І впав рукою, тілом, шаблею на ворога. Я не побачив його мертвого, бо вже летів далі, але відчув з удару дужого, з потягом, що він мертвий. Я вже цілився очима в іншу, зігнуту дугою напружену спину. Червоний вітер клекотів у моїх грудях, червона земля бігла під кінські копита, червоні очерети кидалися пріч, червоний обрій гойдався попереду. А я не наближався до втікача. Мило виступило нерміннячі мого коня, шиєю йому стемніла, з ніздрю била піна. Але я не давав йому передиху. Гнав і гнав навздогін за сірим у яблуках жеребцем, який високо кидав копитами. Здавалося, жеребець хоче злетіти, і не може. Змигнула в моїй голові думка, що це ж меженемо до моєї Тернової долини, до мого села. Хитнулася пляма Завернутого назад обличчя, щось сухо тріснуло, юз вистрілив з пістоля, але я не почув навіть посвисту кулі і злорадно подумав, що він міг приберегти кулю для пострілу з ближчої відстані. В двох моїх сідельних кобурах також стриміло по пістолеві, але я не видобував їх, гаразд знаючи, як то важко, майже неможливо влучити на скаку. Та й хотів потяти пана шаблею. Одночі й далі не міг його сягнути. Наші коні йшли на тій самій відстані один від одного. Вони вже достуту вхоркалися, і могло статися, що ось-ось один з них упаде. Вітер остуджував моє обличчя, але воно палало. І якась важка сила хилила мене з сідла. Аж не самохідь вхопився лівою рукою за мідну луку. Коли б тільки догнати, не впасти до часу. Я вже збагнув, що мене термусує хвороба. Але сподівався перемогти її, як перемагав усі інші часи, і переміг навіть чому. Зненацька вершник переді мною круто повернув коня ліворуч, либонь то відчай погнав його в болото, бо кінь басував, уже не біг, а гріб копитами воду, розбивав купиння, стрибав, неначе заєць. Я також спрямував свого буланого в ситняги. Кінь грузнув по коліна, брів, похитуючись з боку на бік. Так само й вершник переді мною. Відтак він чи то впав, чи то самохідь повалився з коня і побіг. Я також випустив з ніг стремина. Тепер ми бігли в глибінь болота, на гривку верболозу, яким означена річечка. За нею на овіді синя смужка соснового бору і вже десь там моя тернова долина перечіплювався через купини, на яких уже покинуті гнізда кулечків та очеретянок, розполохував качву, очерет хльоскав зеленими мітелками по обличчю. «Що ж ти, пане, втікаєш? Ти такий хоробрий перед беззбройними селянами», проказав я собі. Втікач переді мною якось дивно кидав ногами, Либонь вперше міряв болото. Я перебрів по столах «По такому болоту не одне літо, коли косив осоку, та не жар, але й мені кожен крок давався над силу. В очах то розвиднювалося, то знову темніло, здавалося, хтось повісив переді мною шалінку, яка міняла кольори. І далі з крякотом зривалися качки, кружляли, кричали, квилили болотяні чайки, то відлітали, то стрімко падали вниз». Здавалося, вони хочуть подзьобати нас. Та в останню мить знову різко кидалися вгору, і я з жахом відчував, що мене осьось -ось полишать сили. Я впаду в оці твані і вже не підведуся. Якби пан Юс зупинився та дістав свою сигізмундівку, він би, либонь, легко повалив мене на вічно восок.